що не набіло її вимив. Дзузьки там, старшині. Марина Кирилівна могла й на стілець стати, щоб зазирнути на шафу з інструментами, корона їй не падала. І нехай там хоч пилинка. Начувайтеся всі. Ще з ночі санітарки шикували рядочками відра з кольоровими написами. Це до підлоги у пологовій залі. Це у палатах. Розвішували ганчірки з вишитими позначками, яка й для чого призначена. І заледве що парфумами їх не пахтили. Пилюка, відра й ганчірки не на місці, правда, стосувалися більше старшої сестри і санітарок. Для лікарів уводилися свої примочки. Скажімо, варто забути відмітити в температурному листку «криву пульсу бодай за один день» чи не внести в діагноз результати аналізів, якусь анемію чи молочницю. Все, здавай диплом пане лікарю, напрацювався. Тому перед обходом професорки лікарі також з самого ранку засідали за історією, тричі переглядали, щоб чогось не пропустити. Та всього не передбачиш». Цариця Марина уміла спитати в палаті, чи дотримуються жінки, скажімо, правил годування немовлят. «Ах, вам цього лікар не пояснив? А подати його сюди? А кузькіна твоя мати? А що це у вас у тумбочці, мадам? Сік? Томатний? А чи казав вам лікар, що його не можна пити по роділлі?» Назви соків у тумбочках змінювалися, та щоразу саме цей сік був категорично заборонений для вжитку мамі-годувальниці, з огляду на вкриті мороком причини. Коротше, нізя і годі. Прибамбаси виникали щоразу інші. Передбачити наперед, чиєї крові нині запрагне микеташеха, не міг жоден Нострадамус, тому… Трада мусили усі. Та Софії видавалося, що до неї завідувачка кафетри ставиться особливо прискіпливо. І коли не знаходить недоліків, злиться більше, ніж коли щось винюшить. А обхід Зарицького – саме задоволення. Швидко, суто, по-діловому, без заповзання під ліжка і в тумбочки. Софія Андрійовна, я порадив би для цієї хворої продовжити курс антибіотиків, а це вже можна виписувати. Єдине, що в ньому не подобалося Софії, Владислав Валеріанович зовсім не помічав її поза службовими обов'язками. Ніколи не перекинувся жодною фразою, ну, скажімо там, як справи. А так хотілося, щоб він хоч іноді помітив її і похвалив» як колись у студентські роки. Розділ восьмий. Інколи трапляються ситуації, дні, хвилини, погода сприяє, чи що, коли нестерпно хочеться лаятися. От сидять на язиці, що як найгостріші шедеври великого і Могучева, і тільки сила маминого виховання та наніць ні в чим не люд довкола стримують потік виразів, що не мають смислового, та натомість віками надбали величезного емоційного навантаження. Чи, скоріш, розвантаження. Оце б зараз розпіслати усе довкола попиздовж і упоперек, ліворуч і праворуч, бо така вже... Ну, це як його... Таке неподобство коїться, що аж, аж так його і сяк. Отак потихеньку, клинучився довкола, а особливо деяких виробників, особливо якісного, елітного, можна сказати, взуття, яке вона викупила на базарі на свою голову, даруйте на свої ноги. А щоб його шлях, ясний трафив, знайшла нарешті Софія більш-менш літературний відповідник для тих, далеких від християнських почуттів. І спробуй не кличу той німецький шлях на допомогу, якщо в найурочистіший, найвідповідальніший момент у твоїх і без того не найвищого гатунку жалюгідних, якщо бути зовсім чесними, черевиках